Här är Gustav och det är på Bara en Podcast. Jag gillar ju att citera texter och musikstycken och idag är inget undantag. Veckans visdomsord kommer från hiphop-ikonerna Dr. Dre och Snoop Dogg. Blåvitt får en ny tränare denna veckan. Get ready for the next episode. Podden är återigen hos mig, Omsala och Stökar. Patrik är med mig som vanligt. Mår du som du förtjänar? Jag är duschad, ren och har ätit vårrullar. Fantastiskt. Veckans gäst är som de flesta av er redan vet, Bobban ifrån Ultras. Välkommen. Tack så jättemycket. För de som inte känner dig i så har jag några snabbfrågor här så vi kommer in i det. Är det fem snabba? Det är så många snabba som vi känner för. Eh, hur gammal är du? 24. När och hur och var började du hålla på blåvitt? Eh, var, det var i mundal. Eh, det var morfar som drog med mig till Ullevi när jag var 11, tror jag. Och så ja efter det har man blivit fast. Vilken är din favorit spelare genom tiderna? Pontus Och vilken är din favoritblåvita spelare i dagens lag? Jag tycker de flesta är rätt äh, mjekiga och sig nu i dagens mm. lag. Så jag har absolut ingen i laget nu. Eh, vilket är ditt bästa blåvitt minne? Eh, oh, det är nog eh, sm gullet 0 där. Och ditt värsta? Ja, det finns så många tänkte jag säga. Men eh, 2009... Det var så klimax som man... Eh, ville du tänker ju... AIK? Ja, man ville ju ta livet av sig. Blev du rädd när Trendpattera låste sitt Instagram Instagram-konto här i den veckan? Jag blev lite rädd, jag blev besviken och ledsen. <laughs> är du glad nu när du då har blivit accepterad och får följa hennes fantastiska resor och hennes flärd med Elman? Ja, jag är ju mer lättad som man alltid får se alla fina bilder på hundar och alla fina semesterbilder. Bobban är ju medlem i den, i många kretsar, kontroversiella gruppen Ultras. Eller vad heter ni Ultras? Ja, Ultras Göteborg heter vi. Precis. Vad gör du där? Ja, vad gör jag inte? Jag, jag mm. eh, som de flesta vet så är jag ju klackledare eller capo som är. Det hittar jag på ett annat språk. Är det, då, är det du som står vänd mot klacken med någon form av mikrofon eller megafon? Eller? Ja, precis. Det är jag som står där med en stor tatovering på ryggen. Det lärde de flesta folk veta mig. Okej. Okay. Och vad, vad gör du mer? I, i... Nej, alltså jag. Ja, vad gör jag? Jag försöker få igång klacken att eh, ta i och släppa sina mobiler och sluta sms när det är match och sjunga istället. Ser du något av matcherna? Eh, inte jättemycket. Men vissa snittar får man med ibland, absolut. Aktuellt här i veckan då. Det verkar ju som att vi ska få en ny tränare denna veckan. Jürgen Lennertsen. Det är ju han som har ledit eh, ligan, så att säga toppat den så kallade bruttolistan Men en, en ny uppstickare har ju kommit fram i dagarna enligt eh, En slamkrypare, för han var ju aktuell innan ju Ja men precis, nu kan det ju mycket väl vara så att när ni lyssnar på detta så är det redan klart Och att det inte alls är så Men eh, Bob Bradley, USAs eh, förra förbundskapten Är tydligen aktuell, eh, han tränar nu, just nu Stabek i norska ligan Uh, är det någon som har en aning om uh, den här snubben? Bara det att han har samma frisyr som Colina gör att jag vill ha honom Han har bättre frisyr än Jürgen Lennarsson i alla fall Det, det kan vi nästan ut. fastslå här Är det ens en frisyr? Det är ju inte ett hårstrop hela huvudet liksom. Ja men det är ju en inställd spelning är ju också en spelning som <laughs> uh, Som <laughs> har sagt ja. Eller Morris hade du kunnat uh, tänka uh. Ja uh, Nej men uh, jag såg att Mikael Wagner, Aftonbladets uh, journalist Han hade pratat med Bradleys agent. Vet ni vad han heter? Nej. Han heter Ron Waxn Waxman. Ron Waxman det är, nästa, är ett jävla bra namn alltså. Det är nästan lika coolt som Rob Lessis Moore. Ja, det var jag och Rasmus tror jag på ett Twitter som hade en liten spåning här. Att de skulle öppna en agentbyrå ihop. More Wax Sports Agency. Så att det hade kunnat bli en riktig hit. För övrigt med Bob Bradley så har det cirkulerat Ett litet Youtube-klipp i dagarna När han går och försöker sälja in Sälja in årskort tror jag Till Stabek. Och han har en sån riktigt skön American hockey coach Eller NFL-coach aura I den som är riktigt inspirerande Faktiskt en sån där eh, Remember the Titans-tal i stort sett Bara eh, ute i, i fria luften Det borde man kika in, jag tror jag retweetade det en gång Fanns det på Youtube, sa du? Det finns på Youtube Ska vi bestämma att det blir veckans film eh, under länken där på, på bara lägget Det kan vi göra, där kan vi kan väl lägga in den Så eh, det finns ju i alla fall eh, inspirationskvaliteter hos den här killen som är intressant Personligen, utan att säga för mycket och inte, utan att veta för mycket så känns det ändå som ett, något som skulle kunna kännas lite fräscht eller vad säger ni? Och allt bortom Smålands skogar känns ju fräscht tycker jag så att ja, absolut. Jag är inte jätteosugen på Bodbrillit så att jag inte vet vem det. Är. Nej men det är lite roligare än Jörgen Lennartsson en uh, Småländsk chockis liksom, lite så 2015 tycker jag i alla fall. Nej och Frågan är väl då, som det vart med andra kandidater, om de skulle vara för dyra och de skulle få med sig hela sin stab och sådär. Men, men Bob Bradley, är han långsiktig? Det vet jag inte. För jag jag vet jag... ingenting om honom. De har ju snackat hela tiden om att nästa steg måste vara långsiktigt och stare... Det var ju tydligen inte något man kunde ha på lång sikt och sen så har ju GT kommit ut med någonting idag om att Stare och, och Gren inte gick hand i hand. Det pratade vi om för två veckor sedan, en vecka sedan. Det känns att det har varit lite tuppfäktning mellan dem. Alltså när Håkan var med i bilden så sa inte han så mycket men när Gren kom in i bilden så var det mer att han ville styra och eh, det kanske inte Stare gillade riktigt och eh, där hade det nog skodit sig tror jag. Så är frågan om det är någon som vågar säga till Bob Bradley på skarpen. För han ser riktigt jävla hård ut på några bilder. Jag gillar det. Jag tror också att det kunde vara bra ur den synpunkten att vissa journalister i stan skulle uppskatta det. För jag tror både Roland och Lehman skulle gilla en kille som heter Bob Bradley. för det låter ju mer som en kanadensisk hockeycoach. Så vi får se vad som händer med det. Vi börjar med en av de öppnaste frågorna som jag har ställt, tror jag. Eh, Bobban, vad är Ultras? Oj. Eh, ja, du. Eh, det är väldigt svårt tycker jag att förklara för folk eh, vad det är. Det är så väldigt mycket. Det är, liksom, det är fans som eh, kanske brinner... Jag säger inte att eh, Ultras är de fansen som brinner mest. Men folk som eh, lägger ner väldigt mycket tid på... Eh, Dels matcher och fotbollen i sig men även att sitta och måla flaggor på en onsdagkväll i november när det är långt som fann kvar till säsongen. Och det är jävligt svårt att förklara. Det är väldigt många fans från alla olika samhällsklasser och eh, inkomstkällor som eh, har ett mål och det stödjer IFK Göteborg. Men Så. i en grupp, det kan man i alla fall enas om. Ja, absolut. Vi har väldigt, vad ska man säga, det är väldigt uppstyrt för att vara en löst sammansatt grupp som många tror att det bara är 20 personer som gillar att slåss, vilket inte stämmer. Vi har ju både lokal och medlemsregister och olika, vad ska man säga, olika ansvarsområden med gällande resor och tyf och verksamhet och skriva nya sånger till läktaren och allt möjligt är väldigt uppstyrt. Vad, vad betyder uttrycket Ultras? För det är ju någonting man hör lite här och där från Italien och all, alla möjliga ställen. Alltså Det betyder väl en eh, väldigt pensionerad supporter som eh, viger sitt liv för ett eh, visst eh, lag. då. Passionerad, inte pensionerad? Ja, pens pensionerad, <laughs> ja en <laughs> gammal gubbe. Nej, men eh, ja, det är en väldigt en supporter som brinner sjukt mycket för sitt lag liksom. Eller hur man ska säga. Vad, vad är själva om man ska säga, syftet och målet med den här gruppen? Är det att träffas av sköj eller är det att skapa stämning på läktaren? Va, va, va, vad säger man som mål för er? Är det är ju slåss och bränna bengaler som alla jag tror. <laughs> eh, nej, skämt åsido. Det är väl eh, en eh, väldigt lätt sak kan jag tycka. Det är att stödja laget så mycket som möjligt eh, i med- och motgång. Både på hemmaplan och bortaplan och... Eh, i matchen nere i Gör i Ungern på en onsdag så får man eh, försöka ta sig dit liksom. Sen kan jag ju se något fint i det att... Eh, för någonstans så gör ni det väl också. Det är väl en himla mysig ni har antar jag. Det är det, är det folk, eller framförallt typ mamma och pappa och de som undrar varför man håller på med det här. Och lägger så pass mycket pengar när det handlar om Allsvenskan och eh, i Göteborg. Och det är så svårt att förklara att det är folk som inte... Inte förstår varför man lägger ner så mycket tid på ett lag som är så dåligt egentligen. Men det blir ju alltså att sitta på en buss ner till Luxemburg, 16 timmar enkelväg. Alltså jag älskar det, det blir så mycket... Man sitter där och köter. det blir ju som ett... Det blir nästan som en sekt liksom. Man sitter där tillsammans och köter och drar massa dåliga vitsar och rövar historier. och Man blir ju en jävligt tight grupp... Sen är ju självklart målet eh, själva matchen, då, men det blir så mycket mer. Förlorar man matchen så blir man ett gäng som åker hem tillsammans och eh, kötar av matchen och eh, lägger fokus på nästa match istället för att sitta själv. Liksom. Det är goda gubbar, helt enkelt. Är det ni som gör alla tifos och alla läktaraktiviteter på ståplats? Eller är det... Eh, det är vi som har det största ansvaret för det i alla fall. Eh, Sen vet jag inte, det är, Alltså är folk sugna på att vara med så är absolut inte det någon omöjlighet för det. vi behöver alltid engagerade supporter som brinner för klubben men vi har, ett, vi har en grupp som är Tifa-gruppen som gör dels av sakerna, ja Vi har fått in lite frågor också Vi har kommit ganska mycket den här veckan va? Ja, Jag tänkte skjuta in lite frågor lite här och där Shoot. Då kommer första frågan från Felix på Twitter här Hur många medlemmar har ni? Vi har mellan 50 och 100, det är lite löst där. Mellan 50 och 100 så har vi kanske en, en kärna på 40 som är väldigt aktiva, som är på det mesta hemma och, på matcher, ja, som är hemma och borta. Sen har man ju självklart folk som har familjer och så som inte kan vara på alla matcher och exilare som inte bor i Göteborg och. Och sen så finns det folk som hänger på på läktaren också såklart. Då? Ja, alltså det finns ju folk som inte är ultras men man vet hur för de står ju alltid. Jag är en väldigt bra överblick över läktaren och man vet ju att Johan och Pelle står på tredje raden till vänster om dem och de alltid trots att de inte är med oss. Tycker du att sådana som Johan och Pelle som står där borde jojna er eller vill ni ha mer folk? Eller vill ni? Alltså vi söker ju inte, vi, söker, vi vill ju inte bli... 300 medlemmar får vara 300 medlemmar. Vi är ju hellre 15 medlemmar som är sjukt aktiva. Liksom. Känner Johan och Pelle att de... Vige sitt liv åt i FKTB och eh, brinner väldigt för, mycket för det med supporter, eh, kulturen och så, så är det bara att komma till oss Så står vi med öppna armar och så får vi se hur det går. Liksom. Men hur är det i åldersspannet i gruppen? Är det många som varit med jättelänge eller dras ju folk ut och vidare? Eller hur ser det ut? Alltså Självklart faller ju folk bort. Eh, så är det väl inom allt. Alltså, om du kollar på ett fotbollslag så är det inte jättemånga som är 35 men det finns ju alltid någon som är 35. Liksom. Eh, ja. Det är ju väldigt mycket, självklart är det väldigt mycket ungt folk Men det är ju, för alla åldrar, jag är 24 liksom Sen finns det ju folk som är 30 också som är med Men skillnaden då mellan, för jag vet att det finns någon som heter Supras också Ja Och skillnaden mellan Supras och Ultras, vad är det? Eh, supras krökar bara Nej, det är skämt att säga då. Det är ju två, två väldigt lösa sammansatta kompisgäng från början liksom det var min polare som började med Cypras faktiskt, och eller mina kompisar rättare sagt. Och jag var även med där i två år. Sen eh, valde vi att gå vidare till Ultras istället för det kändes bättre. Och så var det några andra som tog över Cypras. Så det är ju olika kompisgäng liksom. Det... För, för många som inte har riktigt koll så kan de tycka att vilka är alla de här... Eh, ...olika utländska namnen på grupper så att säga... Men det är väl lik, det är liknande typer av gäng, eller tycker du? Jo, det men... Finns det, finns det rivalitet? Ja, och, och... Absolut ingen rivalitet, absolut Nej. inte. Uh, Förutom vi... på Rikets änglar, va? Uh, Rikets änglar, där, där vet man ju för sig att Cypras, de är ju alltid bland de sista, liksom. Så det är ingen... Men där, <laughs> där hatar man ju alla, om ett annat. Nej, det är väl ingen uh, rivalitet, absolut inte. Uh, vi är två olika gäng, och känner man någon i Cypras så kanske det blir att man blir medlem i den grupperingen istället för Ultras liksom. Vi är ju mer ansiktet utåt. Vi är den största grupperingen av oss två. Vi har kanske lite mer ansvar. Men det finns ju folk från Supras som hjälper till att måla tifon och sånt också. Så de är ju väldigt och, aktiv också. Och om ni drar igång en läktarsång så är det inte så att de här grubbarna står med armarna i kors och sura liksom för att de vill köra sin egen utan det Nej men precis, vi, vi försöker ju samarbeta så mycket som möjligt alltså tillsammans är man ju starkare liksom och vi, vi har ju som mål att eh, hela läktaren ska sjunga och då är ju supras väldigt viktiga som står lite på J och försöker hetsa igång folk som står på J som ofta så lite slappare liksom och eh, Nej, det är, det är grymt att de finns också. Jag tror det behövs olika gru grupperingar. Både Supras, och Ultras och Supporterklubben och allt vad det heter. Någon som kallar sig för Frame Kollak på Twitter. Kult namn. <laughs> Hur vill ni utvecklas? Vill ni gå till tyska, italienska eller engelska kulturen? Vad är förebilden för er? Alltså, eh, man vill ju självklart inte gå mot England där priserna är extremt höga och nu går du ju visserligen åt andra hållet, vilket är väldigt kul cool i England. Nu börjar ju fansen ställa sig upp igen och sjunga låtar och om man kollar på Liverpool och de klubbarna så har det ju blivit att folk, nu är det ju mer stämning. Där är det ju att du köper en biljett till en match och så går du med dina kompisar i kostym och så tar du en öl och en korv liksom, eh, det kan man göra, absolut. Men eh, vårt mål är ju att andra klubbar ska kolla på oss och kolla vad jag, IFK Göteborgs fans gör. Kolla att vi ska bli de som folk har som förebilder. Och, eh, ja, att vi blir, liksom, eh, vi blir de som folk vill vara, vara som. Eh, vi har ju ett samarbete med Ultras Nürnberg, eh, en klubb från Tyskland som också spelar i andra divisionen nu det är ju ett väldigt klockrent exempel på lyckad supporterkultur Tyskland alltså Du, du får gärna berätta lite mer om det här Nynbergs-exemplet för det är en fråga som vi har fått in också så det kan vi kan ju ta direkt här då ja. vad, vad kommer den grejen ifrån? Nej det är ju några år sedan här nu så var det en av våra medlemmar som kände någon som kände någon du vet och så blev det att de åkte ner på en match och så blev de väldigt goda vänner och nu utvecklades det utvecklats det ett väldigt seriöst samarbete. De åkte ner till Nürnberg på ja, en kul cool grej. Ja, precis ja, och så kollade lite fotboll. och alltså det, är ju, det är ju samma typ av människor som håller på andra lag. Man har ju fattat det nu. Förr trodde man ju att man är, att man är ensam om att tycka sig och så. Men det är ju bara att de håller på ett annat lag. Liksom. Det är faktiskt en ganska intressant sak. Ofta är det ju så att de... Så kallade huliganer, eller om man säga, som står och hatar varandra mest. Det är ju ofta de som är mest lika varandra egentligen. Så att... Och den klubben... alltså, så, ja, visst är det så att folk, vi, vi tycker ju om samma sak, vi tycker om att gå på fotboll, vi tycker om att sjunga. Och det gör de också, att de har ett annat klubbmärke på bröstet och brinner för det. Nu är ju, vad ska man säga? Det är ju Tysklands guys tyvärr nästan eh, De, nej äh, så kanske jag inte Ska säga, då blir de arga eh, De är inte så bra på Fotbollsplanen, dock är de Fruktansvärt grymma på läktaren Och eh, där är det fan inte tyst En minut på matcherna alltså. Filip Hellström och någon som kallar sig För uh, Rudy Lejson Jag vet inte vad det är, betyder <laughs> Men Filip heter ju Toffs Filip ja, Vi kör en kombinerad fråga här, vad är en Du eller ni mest uh, Respektive minst stolta över och vilket Tifo ni är stolta och mest nöjd över? På Läkta menar han då, antar jag. I ja, det, det är väl det. Eller med den säga så så Börja med om det är något, som, något speciellt. Så, så kan man glida över på Tifo också. Mest stolt över är väl, tycker jag, då som... Eh, alltså man, Jag har ju varit med väldigt länge nu, känns som. Jag har varit aktivt support i över tio år nu. Eh, det känns som att vi har utvecklats mer... På läktaren och förr var det en trumma och någon sån spontanare som drog en ramsa. Nu känns det som att allt är mer uppstyrt och vi har en större organisation runt allt. Och vi, vad ska man säga? Det har blivit mer professionellt på en väldigt amatörmässig nivå. Liksom. Mm. Det som är mest negativt tycker jag är allt förbannat tjafs hela tiden på det diverse forum och det är väldigt mycket... Internt då, inte Nej, inte... Alltså internt, visst man älskar inte alla i sin grupp eh, men man kan ju kommunicera. Men eh, jag menar generellt med andra Blåvitt-supporter att det har varit väldigt mycket ja, fan, bara ben, de, de skriver bara negativa grejer om Ultras eller ja, de där, de är bara här för att suppa och... Den här onödiga tjafshetsen som kan komma. Ja, men det blir så onödigt. Det är ju fan, ibland är det ju bättre att hålla käften liksom. Och sväll du ska säga. Och, alltså, klart man ska ha en dialog om man inte är nöjd med saker. Och, men man kan göra det på så mycket bättre sätt än. Och, det är ju jävla kukmeteri hela tiden tycker jag. Att, ja, men jag började gå på blåvit 82. Ja, det ju inte jag för jag var inte ens född då liksom. Så det är svårt att jag vinner över dig för det. Men det är bättre att man försöker samarbeta liksom. Vi har en fråga från Peter Sundberg här som kanske kan knyta an lite där då. UG håller en låg profil i media och i offentliga diskussioner. Varför då? Det är väl dels för att vi är en grupp där alla inte tycker samma sak. Och det kan bli väldigt, vad ska man säga, väldigt lätt tjafs. Liksom. Att ja, men varför skrev vi att vi tycker Bengaler är dåligt när jag tycker det är bra? Eller varför tycker vi om den spelaren... Eller... Det är det bättre att man är tyst och så får man gå ut som privatperson och säga att jag Robert Börjusson tycker att bengaler är dåligt eller jag Robert Börjusson tycker att bengaler är bra. Men känner du att du har blivit någon liksom typ av representant för Ultras nu då? Du syns ju mycket tillsammans med Viken. Nu har du blivit det. Nu har jag blivit det. Nu är jag här med flera hundratusen lyssnare. Eh, eller inte? Nej, men jag har väl blivit... Det har jag ju valt själv. Liksom. Jag, det var ingen som tvingade upp mig att stå på räcket första gången. Det var ju någon som frågade och jag sa ja. Liksom. Eh, och eh, det är något jag är väldigt stolt över att eh, representera Ultra CT och vara... Någon form av mediefigur eller om man ska säga. För det är ju den kopplingen man får till. Liksom. Det är väldigt svårt. Man vet ju inte vilka som är med. Och, och, och det, står, jag menar, det kan väl vara så att gemene man tar sig in bland era gubbar också. Och ställer sig i klacken antar jag. Absolut. Och då blir det ju svårt. Och då blir det ju lätt att du blir ansiktet utåt. Eftersom det är dig man ser. Kan det påverka dig? Kommer folk ofta fram till dig och säger. Det här var så jävla dåligt. Och så får du ta mycket smällar för saker som du kanske inte håller med om alla gånger. Alltså givetvis är det både för- och nackdelar med det. Alltså, det är liksom, nu låter det som att jag är värsta sig. men om man är ute och krökar så kommer det fram någon jättefull kille från Partille och ska börja snacka om blåvitt. Alltså, jag älskar IF Göteborg, men då kanske jag är med mina kompisar som inte är minsta fotbollsintresserade ute och tar en bärs. Då kanske inte jag orkar köta om det, men det blir ju ändå att man måste hålla god ton och prata om varför vi körde den ramsan i 80-50 minuter istället för den liksom. Hur stor kick det är det att stå uppe på, på räcket då, som klackledare och känna att man har hela klacken med sig? Eh, alltså det är gott att beskriva, jag vet inte, det är så jävla, alltså jag vet inte vad det, hur man ska förklara det på ett sätt som folk förstår men när vi var nere i ungen nu senast, liksom vinner med 3-0, eh, vi spelar inte jättebra men vi gör 3-0 vet och vi vad var vi, 250? Nej. Eller var vi ännu mer? Jag vet inte. hur många. Skitsamma hur många vi var. Alla står och sjunger hela matchen. Jag står där på ett rostigt räcke med taggtråd och massa båla snutor runt omkring. Den känslan jag får där är värd så jävla mycket som det kan leva på. Flera månader alltså. Men det har man ju förstått nästan. Vi har ju en vän som är återkommande i den här podden vid namn Andreas Toll. Han har ju faktiskt stått och hållit i klackten någonstans under 1906-1907 var han väldigt aktiv. Det var alla samtidigt när han Det var började... han som bildade blåvitt väl. Ja, jag tror det. På, på Café och Lula. Han beställde in en och så. Det var när han tappade håret där någon gång så länge sedan var det. Men han stod jag minns när vi var i Helsingborg. Var du med Jocke då? Nej, jag, jag jobbar då. Du var, jag, här, ja. Man går på så mycket matcher så man glömmer liksom av vilka som har varit med ibland. Man men dricker, fall, så mycket, du dricker så mycket bash. Det matcherna. gör jag framförallt allt. Vi var där i alla fall och tolv sa det i bilen ner. Bara, nej, nu ska jag inte upp på räcket, liksom nu, nu, nu, räcker det liksom den här gången. Och du bara, yeah right. Ja, men det blir lite så, liksom. och sen så tar vi, gick vi och tog en bash, och sen tog vi två bash och så vi tredje i där, så så knallar vi in på läktaren och så ser vi att ni står där och då fotar jag även dig i smyg. Röntgmaterial Ja, håll upp på, på på min privata, i min privata fotboll så jag på på kvällarna Har ja, du framkallat nej. den bilden och taket av? Ja, ta det ja du hängde i taket <laughs> <laughs> nej, eh, Men då blev det så här liksom att han tittar lite och, så bara, nej, och sen bara, fan, jag ska bara gå fram och hälsa på dem och jag bara, ja säkert, och så tog det tio sekunder och sen stod han där som, som en adrenalinfylld tjur och bara vråla. Men det blev väl lite som när man väntar på jul, tomten på julaftan och så kommer han in där och så så kommer Andreas Toll. <laughs> så kommer kom Andreas Toll. Nej, det hoppas jag verkligen inte att han är min jultomt i år. <laughs> Nej, vara. men vad jag skulle komma till då. Att man, alltså, han ändå säger att han ska, ska inte göra det, men så kommer det krypande och då så blir man sugen. Är, är det en sån jävla megakick alltså? Alltså det är ju, som, det är ju mitt knark i livet i FG Göteborg. Och framförallt står där och skrika och gapa. Varje match kanske inte är lika sex. i Falkenberg borta när det regnar. Om man fick stå på en lastpall, det kanske inte var god kul. Eh, samtidigt som det kan vara den roligaste matchen också. För att då är man kanske 400 pers. Oftast är det väldigt många lokala blåvittfyllor också tyvärr. Men eh, de bösler också. Men det är liksom den kicken man får eh, av eh, att stå där. Jag vet inte hur man ska förklara det. så. Men du har ändå varit aktiv i tio år. Eh, har du liksom märkt någon utveckling på folk? aktivitet på läktaren den här tiden, är de mer trötta nu för tiden eller är det bättre nu för tiden eller hur om du jämför med förr alltså det har ju blivit mer och mer organiserat eh, och det har blivit mer och mer underordnade former liksom, alltså med allting från eh, som alltid kommer upp med bengaler och sånt, det är ju alltid mer organiserat nu och sångerna är mer organiserat och ibland är det synd kan man tycka för att man får ju alltid mycket skit att... Ja, nu drog de igång den och den spontanramsan. Och så hyrchades det ner av kaporna Och det blir så jävla svårt för att man... Man står där och så ska man köra något. Och så är det någon som kör något. Och så är det någon annan som kör något. Så hör man fyra stycken ramser samtidigt av folk. Mm. Eh, det är ju asbra att de håller på och försöker liksom. Men nu har vi fått förtroendet att stå där. Och eh, det hoppas jag att folk... Eh, är, nöjda med. är ni inte nöjda med det så får ni gärna kontakta mig liksom. Men vad kan vara att man hyssar? Kan det vara att fast nu är det den minuten och då ska vi känna en växelramsa med... Eller? Ja men det är ju det, alltså folk vet ju inte Oftast om vi har Ja men som han gamla gubben 12 då Han står ju där borta och är full på levande sittplats Oftast mm. och eh, Då har ju vi ibland samarbete med dem Kanske i 60-50 Minuten eller ja, jag sex... vill minnas att det var 60 Ja, 60. Förr ja. För var det det eh, Nu är oftast, då de oftast inte kommit in från baren Så det är lite svårt att köra mot några som inte är på Det är plats. inte vårt fel kan säga Det mm. har ju med LS snabbkassa som Hade, hade man tagit bort baren så hade det varit 2000 mindre folk på levande sitt plats tror jag. Så kan det nog vara. <laughs> så kan det vara. Eh, från Anders kommer en fråga här. Varför måste allt vara på andra språk? Oftast italienska. Forza och capo, alle alle och så vidare. Det är för att italienska är väldigt sexigt. Eh, nej, det är väl för att det kommer därifrån. Och eh, ja, jag har ingen bra, bra argument varför det måste vara. Man, man kan säga klackledare och man kan säga... Oh, hey yeah. Ja, Fisk tumör. Fast hey. jag ser inte att alla titlar nu för tiden ska vara internationella Du, det. du, kan, ju vara, du kan ju gå runt och sälja tape och så är du typ account manager Se, Du är inte senior någonting när du är 38, det ska du ha jävligt klart för dig <laughs> Ja uh, uh, precis, Nej, men det är ju för att det kommer därifrån, uh, Ultraskulturen kommer nerifrån Italien Eh, och då har de en massa namn och så har det varit lättast helt enkelt att ta dem bara. Det heter Offside och Spaghetti också liksom. Så att, eh, ja, vad ska vad vara Spaghetti? Vad ska det heta på svenska då? Nej, men det heter ju det också menar jag. Det är Johnny Ekströms klassiska sägning. stång. Många sätter likhetstecken mellan ultras och huliganer. Vad är dina tankar om det? Eh... Det förstår jag och... Vad är en huligan kan man ja, börja med? Vad är, vad är en, en huligan? huligan? Hur långt är ett snöre? Eh... Ja men huligan menar väl folk att det är sådana som inte ute och slåss att våld och så vidare. Eh, utanlands köper det att folk säger att eh, som nere i Italien där är det ju mycket mer våld där. Kanske de inte har lika mycket uppstudda firmer som det är i Sverige att eh, där de som målar flaggor är även ute och slår folk på käften på kvällarna liksom. Eller mot andra dag och innan match och efter match och allt möjligt. Eh, I Sverige är ju situationen lite annorlunda eh, här har vi oftast firmor och ultrasgrupper alltså en, en delning både det liksom. att vi som är ultras vårt syfte är inte att slå folk på käften, vårt syfte är att stödja laget och stå och sjunga, göra tyfon, sen eh, är det någon annan som vill slå folk på käften så får den göra det, jag bryr mig inte Men är det inte så att ni har ett så här aktivt samarbete med, med Blåvits firma Samarbete Vi försöker samarbeta med alla Om det gynnar i Göteborg Men är det några som är med i både En slagsmålsfirma Och i Ultra samtidigt Jag kan bara svara för mig själv För jag vet inte vad folk gör på sin fritid. Jag är inte med i något annat jag är därför att kolla fotboll och stödja mitt lag. Men det är inte så tätt samarbete som folk kan få det att verka ibland. Ni är inte samma sak så att säga. Alltså folk tror ju att det är samma sak. Det är det som är skillnaden att i Sverige är det inte samma sak. Men vi har ju samarbete med allt möjligt folk på läktaren som är blåvita som brinner för i Göteborg. Eh, sen om hon eller han slåss eller eh, sitter på ett kontor på sin fritid, det skiter vi i. Bara det stöd i Göteborg. Fan, det låter deppigt att sitta på kontor på sin fritid alltså. <laughs> Det kan ibland finnas många som känner ett avstånd mellan de olika ultrasgrupperingarna och övriga supporterna på läktaren. Att ni kör erat eget race så att säga, utan att Bryr om särskilt mycket vad andra tycker. Vad, tycker du att det är så? Varför har det blivit så? Vad, vad är din tanke där? Eh, det är ju väldigt eh, synd att folk tycker det. Vi, vi är ju inga monster. Liksom. Vi, vårat mål är att göra det bästa av situationen. Och få till ett så bra stöd som möjligt. Liksom. Eh, sen blir det ju alltså... Vi är ju en rätt tight kärna. Och... Eh, ungos med varandra privat också många och då blir det kanske att man står man går inte runt och småköttar kanske med andra och då syns sedela ut som att vi är några killar som bara står och tycker si och så liksom att vi inte pratar med andra överhuvudtaget så är det verkligen inte, vi pratar jättegärna och jag också med folk om folk har funderingar och frågor på på matcherna, men ta det inte under matchen då. Så det är väldigt många som kommer fram till en och rycker den i benet. Och du, kan vi köra den här nu? och Kan vi köra det här? Det blir liksom... Ja, fast ta det sen i paus liksom så det, kan vi... Det handlar mer om logistik så att säga. Och få saker att funka i stunden än att du inte vill snacka med dem. Nej men precis, alltså. Klockrent exempel borta mot eh, Norrköping i år. Som vi förlorade med 3-0 och hade ett skott på mål. Eh, då hade Young Fellows... Eh, Två bussar var det, va? tror jag. Ja, de var jättemycket folk på plats i alla fall, vilket är jävligt kul. Att man ser en, en ny generation komma, så att säga. Eh. Jag tror vi pratade om det i podden. Då tror jag det var Hampus som tog upp det vi, i podden. Mm. Och då är det jäkligt kul att få din vinkel på det eh. där. Ja, vi hade kommit överens med en av Jan Fellows ledare då. Att eh, nu i andra halvlek ska vi köra en eh, växelramsa med dem. Så de också får känna sig att de är med, liksom. Eh. Och då var det väldigt, väldigt eh, bra nivå på vissa utav både tjejerna och killarna på, av den äldre generationen. Alltså de var ju dyngraka liksom. Mm. Och så kommer de fram och så försöker man stå där och stötta och kom igen, nu kör vi det här. Och kom igen, kom igen. Och så kommer första killen eller tjejen fram och ni måste köra med Young Fellows. Och så tar det två minuter. Så kommer nästa. Och så kommer nästa. Så kommer nästa. Och till slut rinner ju bägaren över liksom. Då säger man, vad i helvete, låt mig köra sen liksom. Och då blir det det där negativa igen att då kommer det upp efter matchen på nätet att åh, Bobban han har skrivit eller skrek så här och så här till mig och eh, det kanske jag gjorde men det var ju stridens hetta liksom och eh, vi hade ju absolut inte glömt bort Young Fellows, det var ju mer att vi vi kör snart liksom vi... ja, För snacket var ju där att ni så här, de hade tagit igång något och så att ja. ni gett fingret och kört eget race, men det är inte ja. riktigt din bild av... Nej, alltså om inte tar alltid två sidor eh... Det är väldigt svårt att köra med Young Fellows för att det är väldigt mycket tjejer och killar som inte har varit i klacken så länge. Eller i Young Fellows. De kanske har varit där ett år bara och då kan man inte så mycket ramser. Och då kan man inte köra spontant mot Young Fellows. Då kan man inte bara ett, två, tre, nu kör vi mot dem. Det, ju, alltså det måste vara mer att nu är den sextonde minuten kör vi härifrån kom igen blåvitt och så svarar ni kom igen blåvitt efter det. Det blir att det måste vara mer uppstyrt med dem för att man vet ju själv när man var lite, man tog i pocken och så drack man lite kola och så. Aj, då hade det gått tio minuter helt plötsligt. Man var inte inne, så inne i det kanske. Och då måste det vara mer uppstyrt och då går det inte att köra spontant mot dem. Tycker inte jag i alla fall. Så att det det detta som hände här var mer kanske en organisationsmiss så att säga än. Eh, ovilja ja. att skapa någonting alltså vi vill ju jättegärna ha samarbete med Young Fellows absolut, vi försöker ju med Young Fellows och så levande sittplats ja, och, och resten av läktarna ja, alltså, också vårt mål är ju att ha en helt sjungande gamla Ulleve liksom. eh, både sittplats och alla andra sektioner att vi har, ja vi försöker ha ett eh, utvidga vårt samarbete liksom, med andra sektioner än bara kommandobryggan då Därför jag skulle jag säga det, att det känns väl som ett naturligt steg sen för dem i Jankfäll att komma upp och ställa sig med er. Och då är det väl bra om de har en bra bild. Ja men precis, och vi jobbar ju väldigt mycket. Vi har ju väldigt bra dialog med deras ledare och bestämmer att ja, ah, den här matchen så kommer eh, Viken ner den andra kappen då, eller jag Bobban då, och så kör man där i tio minuter och så kör man och försöker få igång dem och visa det positiva av supporter eh, skapet liksom och att det är jävligt kul om alla hänger med tillsammans och jag då har ju fått väldigt många mejl och äh, alltså vänförfrågningar på Facebook från Johan äh, född äh, 2000 typ och det är ju väldigt kul för att alltså jag hade ju nu svider det väldigt mycket att säga att jag hade tollan som förebild det, det vill jag verkligen inte säga egentligen men äh, så, ja, var det, så var det ju alltså man har alltid haft någon förebild och åh, kolla där står han där och det hoppas jag att de kan tycka också. Men så ska det ju vara. Om oss liksom. Därför är ett samarbete extremt viktigt med alla sektioner men framförallt med Young fellows. Men hur gör vi då på de blåvita läktarna post för att det faktiskt ska bli ett samarbete? Hur kan andra sektioner göra det enklare och få igång växelsånger med er? Vad kan ni göra för att det ska vara lättare att fylla in och, och hänga med för att vi vill ju verkligen inte få en, en, en, ett klimat där det blir som med den här Norrköpingshändelsen. För det är så jävla enkelt att misstolka saker och ting. Nej men det är som allt annat. Ha en dialog liksom. Var ärlig och säg vad du vill. Fast på ett normalt sätt. Du behöver inte skrika och gapa om det. Man kan ju om man har någon idé att ja, oh, det hade varit grymt om vi kör sig och så mot levande sittplats. Ja men skicka det dagen innan till till någon i UG eller något då, För att folk känner ju alltid folk. Och, eh, hur skickar man det till er då? Om, man, om jag har en idé här nu, hur jag gör jag då? Eh, vi har ju en mail på våran hemsida exempelvis. Googla, ni klarar av det. Ja, eh, annars får ni skilja er själva. <laughs> eh, nej, men att man pratar. Att man har en dialog liksom. Och försöker komma med... Idéer och vi är ju absolut inte låsta för vi ska köra våra RSI och så. Och vi tar ju gladeligen in idéer liksom. Men kanske inte just komma och rycka i byxorna när du står och håller på med någonting uppe på räcket. Jag Nej, kan precis. Köpa det. Är det likvärdigt med att gå fram till en DJ och önska en låt kanske? Ja, men det är ju lite så att man kanske inte ska hålla på och trycka på tangenterna på när han spelar piano liksom. Och kan vi inte testa den här istället? Det inte. Men vad är den hemsideadressen? då? Eh, våran adress är ug05.se till hemsidan. Sen har vi även Ultras Production på Facebook där så kan man. Har man någon idé eller någon tanke om eh, vad som har varit bra och vad som har varit dåligt så får man jättegärna kontakta oss där för att eh, All kritik är bra kritik Gör det också nu, stå inte bara och gnäll och om, om något inte är bra Berätta, de vill veta detta Och det är fan inte så att de blir sura och kommer att slåss med er För då ska jag ta dem i örat i så fall Men finns ni mm. på Twitter? Nej Okej, okay. det är synd för Twitter är en väldigt bra kanal att förmedla och nå ut och gå snabbt Absolut, vi får väl kolla på det helt enkelt Lovar du? Och kolla på jag det, jag för... lovar absolut att kolla på det Sen om vi har något eh, Twitterkonto nästa säsong då återstår att se Jag lovar att du följer mig Patrik på Twitter Absolut genom det inte <gåld> Det är ett löfte <gåld> Då tar vi lite frågor här igen då. Per Albin Borhammar Ständig eh, Ständigt här och frågar Det är kul att man ser att det är folk som faktiskt Lyssnar på er mer än en gång Precis Frågan i alla fall. Hur tycker du att man kan jobba för att fler människor ska få förståelse för varandra på läktaren? Vi har varit lite inne på det här. Men finns det något, något man kan göra förutom kommunikationen här så att säga? Nej men att man... Alltså det är så jävla svår fråga så tycker jag. För att det handlar ju återigen om kommunikation och att ha en god ton mot varandra. Och att man, att man liksom får släppa lite på sin stolthet. Ibland kanske att man inte alltid har rätt och att eh, vissa grejer kanske inte alltid är bäst för en själv liksom. eller hur ska man säga det, det är väldigt svårt, eh, men samarbeta och eh, köta med andra blåvitt folk för vi är där för samma sak liksom. vi är där för att stötta i för Göteborg och eh... våga ta steget och snacka i alla fall, för det är ingen som kommer slå dig på käften vi har en fråga från Petter är alla supportrar lika mycket värda inom situationstecken? Betyder allas åsikter lika mycket? Är det han rappan Petter? Eller? Ja det är han, jag är från Södermalm. <här> ja okej. Okay. P-Lexus. Tjena p Lexus. Eh, givetvis alla lika mycket värda. Det var... För det är ju en diskussion som kommer upp väldigt ofta. Jag har gått på blåvitt sen då och då. Och ni ska inte komma och säga vad jag ska göra. Och då kommer det tillbaka. <här> ja, men vi gör så mycket. Vi står och sjunger varje match och åker på alla borta matcher givetvis har alla lika mycket rätt till att uttrycka sig, alla är lika mycket värda, men eh, det blir väldigt eh, svårt att hålla en dialog för vissa märker man och eh, då kanske det är bättre att man är tyst istället för att skriva en hatisk kommentar Vi har kommit till en punkt i samtalet som jag gissar att många har eh, väntat på här då. En brinnande har... fråga Precis, eh, det handlar om eh... Jag lägger in tummen tror jag Ja, perfekt. Det handlar om de här bengalerna som tänds. Det, det är väl klart att vi måste prata om det. Givetvis. Min egen åsikt kan jag ju ta om det är någon som är intresserad av den, förutom Patrik. Mm -hmm. 12 kanske. Jag tycker själv att bengaler borde vara tillåtet. Jag tycker det kanske skulle vara lite större zoner på läktaren. Man ska inte behöva ha dödskoll på allting för att inte hamna mitt i en... En bengalbränning, men samtidigt ska det inte vara en ruta på en gång en meter utan man kan, skulle kunna ha lite större områden på en läktare. Här får man vistas på mer på egen risk, så att säga. Så som det har funkat just nu så tycker jag själv att allt som ger blåvitt negativ PR och ekonomi så att säga att det ska undvikas. Ofta när det eldas just nu så tycker jag att det kan vara lite trött och onödigt. Jag kan tycka att vissa bra uppstyrda eldningar så att säga, kan vara jävligt snygga Jag tycker inte att det är något jätteproblem på huligarnivå just nu Det är min uppfattning om det Ja men det är väl någonstans där mina tankegångar ligger också Jag tycker det är coolt, jag tycker det bidrar Jag tycker ganska mycket coolt att bidra Men så länge det är förbjudet och det drabbar klubben i mitt hjärta Så tycker jag inte det är bra Sen om det blir, bra, om det blir tillåtet så tycker jag det är svinbra Precis. Så vad är då Ultras eh, officiella linje i bengalfrågan? Eh, som alla vet så är vi för bengaler. Eh, men det har ju blivit mycket mer uppstyrt nu de senaste eh, åren. Alltså det är inte alls lika många onödiga bränningar eller vad man ska säga. Att, vad är en onödig bränning Nej, eh, Jag tycker aldrig, själv tycker jag aldrig en bengal är en onödig bränning liksom. Men... Eh, som en vanlig person oftast tycker är en onödig bränning. Det är två bengaler här och en bengal där och en rökbomb där. Liksom. Nu är det ju mycket mer organiserat. Att det är ett stort arrangemang. AIK Borta exempelvis den tycker ju väldigt många om. Eller Norrköping hemma var det va? När vi hade västkustbränningen med blå, vit och gul och rök. Sen hade vi även Lasse Wibertifot. Där var det två bengaler. Och eh, det är väldigt många som har tyckt det var fint, eller om man ska säga, även om det bara var två. Den var grym. Det är den han står och, och står och gör målgest och håller i varsin Bengali-handel. Ja, ser ut som, va? han håller upp händerna precis och så ser det ut som om han har varsin i handen. Men vad, vad ni tycker är att detta borde vara tillåtet? Vi borde få göra elda så mycket bengaler du vi vill, så alltså, tycker jag. Eh, men man måste komma fram till något bra, säkert då kanske... Eh, och ha, en, och ha en zon längst fram som är 10 meter gånger 2 meter eh, Det tror jag inte kommer leda någonstans För att då kommer det fortfarande stå folk två rader upp och bränna Bara för att man inte får liksom, alltså... ja, för det, det, det är också en sån sak som är eh, ofta pratas om i den här terminologin att eh, Gör vi detta för att man inte får? Gör man det för att man ska vara lite farlig och lite cool? Eller gör vi detta för att det faktiskt eh, blir stämningshöjande? Vi har ju det som givetvis att det är stämningssöjande och jag tror och jag vet även för man har ju pratat med diverse blåvita spelare genom tiden och många av dem tycker det är fint eller tycker det är alltså adrenalinet pumpar och så kommer man in på matchen och så är det massa bengaler eller ett tifarrangemang liksom. Bara att de får inte givetvis inte säga att de tycker det är bra för att det drabbar ju klubben de spelar för och de får ju lön från klubben liksom och det är en väldigt svår fråga som är väldigt svår att få till ett bra, bra avslut på. Liksom. Men vad kommer den här fascinationen för Bengali från, i, från början? Då med... Jag vet inte riktigt hur, hur man ska säga att den, var den kommer ifrån. Men det är väl att det, alltså det är en stämningshöjare som att ha en trumma på matchen. Alltså ja, men jag det... tänker just i Göteborg det, ser man förebilder utlandet där man använder det på ett annat sätt, eller hur? Alltså det finns ju, alltså det är ju bara kolla kolla hela syd Sydeuropa och kolla Sydafrika tänkte jag säga. Mer publiciella där, där nere kanske. Ja, där är det lite mer bongotrömmar och inte så mycket Bengaler kanske. Jag tycker det finns jättemånga klubbar som har jättefina arrangemang. Liksom. Jag, jag kan inte trycka på någon klubb exakt men där är det ju också olagligt i vissa länder men det är ju lite mer öppen... Vad ska man säga? Man får inte, men man får ändå liksom. I hela Italien och allt möjligt. Är det alltid stämning med bengaler tycker du? Eh, nej, no. alltid. Nej, nej det tycker jag inte. Eh, under uppstyrda former och kanske inte i 80-50 minuten när någon tar en Bengal och kastar in på plan. Eh, det är ju absolut inte okej. Okay. Eh, vilket aldrig händer längre för att... Vi vet vilka som bränner och då har vi koll på våra egna gubbar. Att så här gör vi. Alltså, vi har, det är ju väldigt uppstyrt alltid. Vi... Jag tänkte säga hur, hur hård är den interna så att säga, skalan där? Har ni en, en lista för så här gör vi när vi bränner bengaler? Eller är det bara eh, sh, tuta och kör? Kanske inte ska gå in exakt på hur, hur vi lägger upp det. Men man alltså, ja, men all, alla, det. Vet, alla vet hur man tänder en bengal. De som inte vet det. De bränner inte liksom. Så är det. Det är som... Eh, vi har en liten körskola. Nej, det har vi inte. Men eh, så här bränner den bengal-lektion 1. Vad händer om jag skulle få för mig en, en match och plocka med mig med en bengal i kalsongerna och tränga mig in ibland i er och ställa mig och dra den mitt där lite småpackad och kasta iväg den ut på planen man kan ju trycka upp den i röven också, som äl älsbarskärre... Ja, just det. Ja, Det Är det, det eh... som händer då? Ja, precis. Nej, eh... ja, jag ser inget problem att någon annan tar med sig en bengal. Men det kanske inte är så smart att bränna en bengal på... Nej, för jag menar, för du får ju indirekt skit för det då. Ja, det är ju alltid, oavsett vem som bränner så är det ju alltid ultras och supras som får både cred och skit liksom. Eh... De spontanpoppningarna som det kallas eh, har ju försvunnit jättemycket från våra läktare och nu kanske vi har tre matcher per år som det bränns. Och så är det de tre matcherna. That's it liksom. Och eh, Vi har fått bort knallskott som inte är någon stämningshöjare eller något. Det är ju bara idiotiskt tycker jag. Och eh, det har blivit mycket bättre och säkrare framförallt. Men är en oundviklig fråga då... För just nu så är det olagligt. Ja. Och en oundviklig fråga blir då... Hur ställer sig då Ultras och Supras? Eller du velat tala för Ultras då? Kring den här problematiken med att det kostar pengar för klubben man älskar. Det är ju jätte, en jättesvår fråga. Mångas argument är ju att... Om vi säger att det kostar 20 000 på match... Och så är vi Ultras 30 pers som är på 25 matcher per år. Det är de pengarna där liksom. Eh, en annan, ett annat argument är ju att ah, men han och hon, eller nu är det inga kvinnor i för sig. Men alla spelare ah, de har så och så mycket lön och han, han är att göra Örebro. Vad kostar inte han? Alltså det blir att det finns så mycket pengar som försvinner på annat håll. Och eh, då kanske inte de här pengarna gör så mycket. Eller förstår du vad jag menar? Samtidigt så kan det kännas lite som... To wrong stone make it right här, liksom Precis. för klubbens affärsverksamhet är ju att sälja platser på läktaren bland annat och då kan man ju i ett ekonomiskt synvinkel resonera att i sådana fall så vill vi ha någon annan på, den, på läktaren där du det är det är det som jag tror är fördelen som talar för Bengalen är ju att fotbollen är ju fruktansvärt dålig alls. Standarden är ju fruktansvärt dålig och det enda som håller klass är ju fansen och läktararrangemangen och stämningen och många man känner som inte är jättefotbollsintresserade. de fattar inte varför man går på fotboll och så visar man något klipp på Youtube eller någon annan kanal och då säger man oj, är det så här på matchen? Är det så här mycket folk som sjunger? Är det du och då tror jag att bengalerna säl, säljer in. Liksom, att eh, det, säl, det säljer in på ett positivt sätt mer än ett negativt, tror jag. Men man tycker inte man sätter sig över klubben då genom att eh, säga att eh, nej, men vi bränner för att vi ändå drar in de pengarna till er genom att gå. De sätter sig över eh, oss hela tiden med jättefel köp på spelare och så vidare. Så jag tycker det är en väldigt liten eh, kostnad gentemot vad Alegerba kostade exempelvis. Men han gjorde mål mot AIK. Ja, det var det enda målet han gjorde i Eller var kostade Big Mama att få hem? Eller vad? Eller, jag, vet. Alltså... jag började inte med Big Mama nu. Alltså, den här... Han Han var krona, Big Mama. Han hade jättefin frisyr och var jättesnäll kille. Sen var han usel fotbollsspelare. Går Tifo-pengarna som samlas in till bengaler? Nej, nej, nej och nej. Hur vet vi det? Eh, hur vet ni det? Nej. Eh, supporterklubben Änglarna har hand om... Alla pengar som kommer in och köper vi CEO så mycket tyg så visar vi ett kvitto till dem på en summa. 10 000 säger vi och så för de över 10 000. Så det, alltså det går inte Det finns något som är uppstyrt med det i alla fall Det är jätte jätte uppstyrt och Det är det en känns... ganska vanlig myt i det där att jag, jag lägger inte pengar i din hink för att det går bara till bengalen. Precis, alla som går på fotboll i huligana Det är också en sån myt liksom. Det går till bengaler och bärs ja, Och brudar det är, så o, det är en sån liten kostnad Med bengaler som hade Förstört hela, hela Tifo-verksamheten liksom. Så nej, absolut inte Det fixar vi på annat sätt vanliga insamlingar i grupper och så vidare. Yes, då har vi Jan Banan här då som frågar. Känner <skratt> Jan. Eh, mycket skador på både person och föremål. Vad gör man för att göra den illegala bränningen säkrare? Hallå Jan Banan. Eh, jag vet inte om det är mycket skador. Det är återigen media där. Aftonbladet framförallt som... Eh, Hosar upp allt och säger att det är väldigt mycket barn som dör på matcherna. låter Det låter som. Eh, den enklaste vägen är ju att eh, göra den illegala bränningen. Eh, vad heter det? Legal. Legal heter det. Det var ett svårt ord. Eh, att, vi, att det är godkänt liksom, att man får använda en megal och slipper folk stå och vara kanske lite halvnervösa att det kommer en. Båla vakt och slå dig med en batong i bakhuvudet. Det är klart att kommer det en vakt som är stor mot dig rusandes när du håller en bengal handen. Då kanske det blir att folk släpper bengalen och så springer de därifrån. Det är klart att det blir skador då. Men generellt sett, gör ni någonting för att liksom tänka att nu ska vi, nu ska vi safea upp till det här lite så att inget händer? Eller är det så att man kanske inte bränner om man inte har en bra Utgångspunkt att bränna på eh, Absolut, alltså, vi kanske inte bränner Bengalen när vi har haft Ett eh, tifo Med massa konfetti som brinner Väldigt bra exempelvis Det är ju guys väldigt bra Så, guys, eh, ja, De testade ju att köra en eld där inne På arenan. det var ju lite kul faktiskt eh, Vi tänker jävligt Mycket på säkerheten faktiskt eh, Allting om hur man Håller en bengal, att man inte ska Veva runt bengalen Och eh, när Bengalen har brunnit ut så lägger du ner den bredvid dig inte kastar ner den på sektionen under och träffar någon i huvudet ja, Det var som vi pratade om, lite om, det finns någon sorts informell checklista så att säga Absolut eh, läffe frågar eh, lite om böter och grejer men framförallt då hur ni ser på detta att samla ihop bötespengar till klubben och betala tillbaka så att säga den diskussionen finns säkerligen, eller den har funnits i alla fall. Nu återigen det är att det är en väldigt liten kostnad för klubben, tycker vissa då. Gentemot vad spelarna kostar exempelvis, eller vad de drar in själva om man går på så och så många matcher per år. Vi jobbar inte aktivt för någon sån sak, för tillfället nej, men tar, gör det. Gör det lagligt så slipper vi de böterna och den diskussionen. Vi har Cecilia som frågar. Först och främst fråga om han vill gifta sig med mig. Och, sen, och fråga sen om vad han tycker om förslaget att bryta matcher vid Bengalbränning och så vidare. Eh, jag vill gärna gärna gifta mig med dig Cecilia. Eh, vi kan väl ses på lördag eller något kanske. Eh, bryta matcher vid det är, Alltså Det är ju så dumt så... Alltså det kommer ju aldrig funka givetvis. Ingen skräll? Jag vet inte hur jag ska säga det på ett lugnt sätt. Gör inte det då. Säg det på det du nej. känner. Så här är det. Tror jag att kommer det här förbudet att bli att bränner dömmegas matchen och alla får gå hem. Då kommer nästan samtliga klubbar bränna första matchen. Och så kommer alla matcher brytas. Och så kommer match två. Så kommer folk bränna bara för att... Och eh, då kommer vi ha en Allsvenska 2015 som slutar kanske 2017 istället. Men finns det någon form av typ kartell mellan eh, klubbarna som säger att skulle en sån här grej igenom, så, eh, gå igenom så hör ni liksom av er till varandra och bestämmer att nu gör vi ett statement ihop? Ett samarbete mellan eh, olika ultrasgrupperingar och sånt menar du? Det var det jag menade. Eh, varför sa du kartell då? Kartellen, ja. Sebel Strax är här och Han medlar blåklocka och är vänster. Han medlar jättemycket. Eh, nej. Alltså SFSU och allt vad supporterorganisationerna heter samarbetar ju väldigt mycket. Vilket jag tycker är väldigt positivt. Eh, kommer ett sånt här förbud då tror jag att det kommer bli något, någon form av samarbete likt den med 50% regeln att eh, då släpper man rivaliteten lik, liksom och man går tillsammans för alltså man blir starkare tillsammans det... För, för det måste ju ändå kännas som en ganska hög häst att sätta sig på att eh, avbryta en match då, så att säga som tiotusentals människor som har, har tagit sig till på olika sätt och sett fram emot och betalat pengar på du förstår min fråga. Det är, det, är, det är inte helt lätt. Jag tror beslutet om detta, eller när förslaget kom upp var väldigt förhastat och de hade inte tänkt igenom riktigt. Jag tror aldrig det här kommer bli något av det för att de har nog insett nu att även om de tar in dödsstraff på folk som bränner Bengala så kommer det vara folk som tycker det är värt att bränna en Bengal. Det kommer vara så, tror jag. Så att... Eh... Ni anser det snarare då att eh, Ansvarig för att de här personerna Inte får se matchen är de som har tagit beslutet där eh, Nu kan jag bara tala för mig själv Men så tycker jag absolut Sågningen Veckans sågning handlar om En gammal blåvitt supporter eh, Från Borås eh, Är han från Borås? Eh. Nej han bor för fan i Vasastan Eller Partil ja. eller någonting Han är från Borås, okej okay. Men har spelat för alla, alla svår härliga Tack och Anders Som inte verkar vara så uppskattad I Elfsborg längre Personligen kan jag tycka Och det är där, det är sågningen handlar om då. Jag tycker att En person som faktiskt har gjort så jävla mycket För en klubb som Anders faktiskt har gjort för Elfsborg. Jag tycker det känns pinsamt av dem att sparka ut honom genom bakdörren på det sättet. Och ännu pinsammare detta är ju då att eh, fem i tre rags BK-häcken dyker upp och ska försöka värva in Anders Svensson Skaffa lite egna jävla grejer och fiska inte upp alla andras. De ser väl det som en billig PR-grej tror jag. Eh, Anders Svensson tycker jag är rätt slut som fotbollsspelare tycker jag också. Eh, han har ju förbrukat väldigt eh, många för mycket matcher tycker jag på plan, men eh, det är väldigt klantigt av Elfsborg att eh, alltså visst han, han kanske inte skulle fortsätta som spelare ja, men då, men då kan man göra gör liksom. Då kan man göra det på ett snyggt sätt och erbjuder han en plats på kansliet kanske för han har väldigt mycket kontakter eller han... Lägga upp, lägg upp det på ett snyggt sätt Helt enkelt Här får du ett år till Anders Så du vet det Inte bara Nej nu är det slut Men var det inte det att han hade ett plus ett Och de ville att han ska gå ner i lön Jo men han har ju dragit in Så jävla mycket mer pengar till den klubben Än vad han har kostat Ja så att Gör det lite snyggt bara veckans mediekoll lämnar jag med en varm hand över till Trendpatrick här borta. Stort tack, stort tack, stort tack. Veckans mediekoll eh, kommer handla om Aftonbladet. Eh, det kommer handla om... Finns det en liten såg, ett litet såg? En såg en här. såg här. Jag kan tycka det är väldigt märkligt, jag kan tycka det är väldigt osmakligt av Aftonbladet att på Clas Ingelsons begravning lägga upp en länk med vi live-rapporterar från Clas Ingelsons begravning. Vilka är här? Vi lägger upp live-foton. Här har ni Spotify- med musiken ifrån kyrkan, etc. Ja, jada, jada, här har du en chatt. Jag vet inte, jag, jag, jag följer lite på vad som kan ske på en begravning som inte kan rymmas i en snygg hyllningskrönika efteråt. Så jag la i alla fall upp en tweet på detta och den blev så här tokviral. Och sen så hörde faktiskt eh, Mikael Wagner som var där och rapporterade av sig till mig. Vad hade han att säga till sitt försvar? Eh, att vi tyckte olika, ungefär. Han sa att han eh, var redo att diskutera och så tyckte han att... Eh, det här har vad heter det, det blir väldigt stor uppståndelse Han var en väldigt stor person Och han hade hört av sig till Älvsborg och Eller till familjen Ingesson innan och inte fått något svar där Och fick veta att han skulle gå genom Elsborg för att veta hur Bevakningen skulle ske och de hade då inte svarat indirekt och då hade de ställt sig där ändå och de menar på att Klas söker uppmärksamhet eller sökte och var en stor folkhjälte och vid begravningen så var en hel allsvensk trupp där och vm hjältar var där och ingen hade önskat att de inte skulle vara där. Och då så sa jag det att jag tror inte att de var där som VM-hjältar eller allsvenska spelare, jag tror de var där som människor som kände Klas och som ville säga hej då till en vän. Och jag vet inte riktigt vad, liksom. Vad vill man få ut av live-rapportera från en död man? Det är ju som vanligt. Med, alltså media, som vanligt, de, de gör ju allt för att sälja lösnummer och för att folk ska klicka på deras länk. Och hade, det, hade det varit att någon skulle döda sitt barn så hade de ju stått där och live-rapporterat bara för att de ska få fem extra likes. Och du. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man spyr på det liksom. Men jag undrar, är det verkligen någon som ens går in och kollar in vad det är för Spotify-lista? Och kollar på en live är det någon Vem gör så Vem kollar schemat? På någons begravning som de inte känner ja, ja, Och jag menar inte att man inte ska rapportera Från det här, alltså som man nu vill Man kan ju skriva en, en jättefin krönika Vi såg vm vi såg det allsländska laget Det var sorgsär, men livebilder Och hela den biten, det känns så fruktansvärt Osmakligt Ja men det blir som att man likställer det med en jävla bandymatch Från Baltic Göta liksom mm. Nej, så det blev eh, Mediasågningen idag Då har vi sista frågan här på... Redan! Redan sista frågan På mail från signaturen Copacabana eh, Som undrar Vad bör göras för att trendpattras Instagram ska förbli olåst Men det är väl Nu är det olåst ja Men ja. du menar vad som ska ske ja, För att hon inte ska låsa in sig igen <laughs> En låt känner jag spontant Hade varit bra Hon borde få en hyllningslåt En kampsång En kampsång Som alla kan, alla kan köra Jag vet inte vad, vad tror du på barn? Nej men en låt hade sett ett jäkligt fint nu som avslutning på det här. Vi ska se vad vi kan göra åt den saken. Du spelar svår Kastar ditt hår Du lägger upp varje bild som vi får Om den står kvar Min kommentar Så ska jag gilla allting som du har Ännu en bild från Resa. Ännu en like från mig För hon har öppnat en underbar slagovärd En miss av älmar och resor i livs så färd Och alla tjänster vi har haft i stridkorten Kommer fram på den pappernas Instagram Du kan ett konto fortfarande för så Du har förändrat vår som är fin som en spark i vårt bröst Kom i två känslor Fan da uh -uh, På Trämpattras Instagram Sock och come on Var inte så yeah. uh. Sätt inte lås på dig själv ett is raw -a -a. Elmas frisyr. Den verkar dyr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 i vårt Och vår ah, Och ah. Instagram. Känner det? Känner det? är Det här är Emil Sådumson. Hej, det här är Martin Utvällig. Du just med på bara Ben-podden.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 Nu kan en konto få bara stå Du har förändrat vår värld som är vit och blå Det är som en spark i vårt föstkommning Från och känslor, fan da På Tränpattras Instagram På Tränpattras Instagram